Hai, Assalamualaikum, selamat menikmati Dan anda sedang mendengar podcast Podcast apa nama aku, saya lupa dah Ya, yeah, podcast rencam Dan hari ini kita akan bersama dengan dua orang Mangkuk Ayun uh, Mangkuk Ayun yang pertama, Alif Nom Yang baru saja berjaya meraih 2K RT Di Twitter Dan juga Akid yang dah Bertahun meninggalkan Vine Ya, yeah, dan hari ini kita akan bersama dengan mereka Kita akan membincangkan hal-hal yang bukan-bukan bersama mereka Di Uh, di Lilek Sya'alam Yang Bukan main bising lagi sekarang ni <laughs> Okay Perkenalkan uh, diri Perkenalkan diri Alip Akhil lah Assalamualaikum uh, Selamat Malam Kepada Petang Malam lah <laughs> sekarang Sekarang nak malam Walaupun 12 lah ni uh, Selamat pagi selamat, selamat pagi Datang kepada Apa ni Podcast Rencam Rencam Rencam Rencam Ya yeah. Apa tu rencam. Uh, rencam ialah bermaksud macam-macam, bermaksud yang macam-macam. macam-macam ha, variasi -macam, yeah. dan sebagainya. Like yeah. Dia, dia macam dia macam orang yang malas nak guna macam-macam, guna rencam. Ha, rencam. Apa dia? Ah ha, dia kalau uh, subjek bahasa Melayu eh kan, ada empat buku kan. First buku tatabahasa, first buku, komsas komsas. Ah ha, <laughs> komponen Sastra. Lepas tu kita ada apa ni penulisan. Last kali macam buku random. Ah ha, so cikgu aku dia cakap tulis rencam. sebab macam oh power sikit ah bunyi dia kan eh, aku biasa kalau dia okey tulis rencam. aku ke aku baling dia apalah renjam itu rejam oh itu itu ah, rejam wui paslai paslai aduh wey okey kita kita teruskan ke ah, dengan perkenalan diberi <coughs> berkenalan ya yeah. ah. eh alif hmm. kenalkan diri ah, nama Alif Hakim tapi Uh, boleh dikenali sebagai alif melong juga. Ah, ah, ahli tak banyaklah untuk dikenalkan. So, marilah kita mula sekarang. Ya, ya. Okey. So, soalan yang pertama, macam mana kita jumpa? Kita kena cerita kat ada oranglah. How did how, macam mana kita berjumpa kali pertama? Kali pertama ah, macam aku dengan Kit memang kita orang jumpa waktu induction hmm. di Perma dekat ATM Melaka hmm. dulu. Tapi dengan Acap aku lupa. Saya nak nak jumpa Acap. <laughs> kita jumpa dia. Dekat celah. Oh yeah, Dekat celah almari. Haa. Dekat celah oh, almari duduk belakang dia tu. Dia dah bercendawan masa tu. Ha. So, kita dah kita air terambik dia. Dia dengan tuala dia saja. sahaja. Ya, dekat yes. Wow. Tuala purple. Haa. Ah, tuala, ah, tuala purple. Haa. <laughs> yes. Tuala purple. Memories. Tuala tu memang kalau ikutkan hukum dia dia jatuh hukum haram untuk dipakai <laughs> sebab sebab uh, aroma yang keluarkan ha. dia lebih kepada uh, aroma potpourri <laughs> yang dicampur dengan sabun Dettol Lagi kuat sekali dia ganti ais. Lagi teruk. Kan, Cuba okay. kau describe tolah tolah purple tu. Dia macam macam macam bau Baru sependa lepas main di dia kepam 2 hari Haa, ah, itulah dia Haa, ah, itu. ah, itulah, itulah takrifan yang paling tepat untuk Yang dia pakai tepala. setiap semester <laughs> So, bayangkan baru kepam tu setiap semester ah. Untuk rekod, aku cuma basuh tuala sebulan sekali yeah. Dan uh... jom, jom. macam mana kau basuh tuala sebulan sekali untuk lap badan kau yang manis hari-hari? Ah. Macam mana kau lap badan dengan benda yang kau tak basuh tapi kau nak basuh diri Bila? Berapa kali kau basuh seluar jeans kau? Seluar so, jeans tak boleh dia lap badan dia, dia lap badan juga ah. Kalau basah, kalau hujan Tak, tak. function towel Aha. Untuk keringkan badan selepas mandi Mandi is a proses untuk mm -hmm. memersihkan diri Okey. Kau dah bersihkan diri, kau kotokkan badan diri kau Panggil, <laughs> <Mungkin>. panggil <Mungkin. laughs> Itu kita panggil proses putar kitaran hidup kita panggil eh? <laughs> ha, Kita mandi, kita kotokkan badan, kita mandi lagi sekali ha, Lepas tu kita hebat, tuanlah member <laughs> kita, kita, kita faham Okey. so dah dah mengagut dia orang ni Okay, um, kita orang semua jumpa dekat uh, UITM Melaka, uh, Lendu Masing-masing buat kursus paling bodoh dan tak guna iaitu MESCOM Masa nak ya? kita orang satu level lah ha, satu, label. satu label, satu bilik juga ha, ha, At, ha, at some point semester ha, ya. satu, satu semester uh, Kita orang jumpa masa part 2 So, apa kau rasa pasal uh, student MESCOM dekat UITM Melaka? Kau kutuk member-member kau sekarang? Rasa semua tu acah-acah je Artis Mona B. Ah sebab memang memang betul pun. Uh, semua ingat macam oh sebab kan Mescom dia ingat dia orang power semua. Walaupun saya dalam Mescom ah tapi saya biasa-biasa je. <laughs> apa apa <laughs> yang apa yang kau rasa macam this that one moment yang macam buat vibe lah. Oh tak tak. Sebelum tu dia tanya aku dulu. Betulnya ke? Tanya dia. Dulu, sebab apa? sebab sebab the first bind uh, yang we want to be do you want to be uh, build apa? Snowman way no way Do you want to be masjid. Ha ah, <laughs> ah, itu Am buat dekat UiTM lah. Sebab dekat UiTM ah, dengan Alif ya? Ha ah, dengan Alif. Okey. I nah, think dia sebenarnya buat dengan tanya aku dulu. Philip. nak buat ni ah. Okey ah. Okey ah. ah? <laughs> ah tak tahu macam <laughs> atat betul sangat lah macam bodohlah. Pasal tanya at the same time dia nak tolong dia nak suruh aku tolong recordlah cerita dia. Ha ah. buatlah buat. Sebab Okey, kak, pada tu tak ramai lah conservation yang main dalam ha, So, tak tutup-tutup dia naik orang nak beli kan Habis tu lah di dia nak buat Apa tu Apasal do you want to build a masjid? Sebab kita dalam Malaysia Aha. And time tu memang frozen tu memang at the top lah That's what we call cross-cultural advertising <laughs> Yes! Kita sedang bersembang dengan brother-brother yang berada brother di dalam degree yes. eh Di dalam degree global, you are advertising Yes, benda ha. global kita lokalise Do you want to be a snowman or do you want to masjid? Yeaaah yeah. yeah. okay, okay, Cuba kau cerita sikit, apa yang terjadi kepada isu Twitter dan kucing yang sedang berlaku? Oh, yang baru jadi dalam 3 hari ke 4 lepas mm. Kucing tu sahaja datang rumah aku sahaja makan berdasarnya So one day tu dia balik dengan luka yang sangat teruk di kaki belakang dan sebelah kanan. Dia teruk yang tahap memang teruk. Okey, tahap yang satu kaki half daripada kuku daripada start kuku sampai ke tapak kaki tu half dah tak ada kulit. Eh dah tak ada daging. Mhm. Mm tinggal kulit dengan tulang aje. Dah penuh dengan ulat sampah. So aku ni tak tahulah sebab aku mungkin Hati cepat lembut kot, dengan iwan okay. ha, Dengan orang aku tak lembut Ui. Hmm, Habis itu maknanya, maknanya macam Kalau aku nampak ada <laughs> orang Atas kepala ada sampah <laughs> Aku Kau tak kanya dia, dek takde mak ke dia Ui. Ok, okay, ha, okay. Okay. Teruskan, ok, teruskan So aku, yelah sebab Dia, dia tidak rumah aku Aha. Dia tidak rumah aku dan bau dia agak Tak kenangkan, lebih senang macam bangkai hmm. Mak aku dah halau hmm. Aku cakap dengan mak aku macam Dia nak pergi mana pun, kalau dia pergi rumah orang Dia dah halau juga Okay. apa beza kita dengan orang lain kan so aku ambil, ambil inisiatif since aku mempunyai kawan-kawan yang ramai yang famous <laughs> so, ambil inisiatif untuk, <laughs> untuk menggunakan mereka untuk menggunakan mereka untuk berolong kucing ni okay, uh. okay. so aku pun ambil gambar aku pun taklah sangka sampai seribu lebih atau beribu ha. tapi alhamdulillah uh, ramai juga yang Sebenarnya Malaysia ni, ramai orang baik sebenarnya Haa, okey Haa, itu yang aku kejut Sebab selama ni kita tengok kat, kat Twitter macam Orang hilang, kita macam ah ha, hmm. kucing sakit kan Tapi kalau you sendiri experience kan, dia akan Sebenarnya ramai yang ambil kisah Walaupun tak kenal kau Okey, berapa ha. berapa banyak duit yang dah dikumpul Selepas uh, menuit hal menuit kucing tu, yang nazap? Sehingga sekarang dalam ekosistem. Hmm. <laughs> Hampir lima ratus Hampir lima ratus, hampir empat ratus, tukar something Dekat tangan saya ada lebih kurang tiga ratus ke dua ratus Banyak, banyak So ada tak uh, inisiatif untuk sebab, sebab apa ni Kita semua tahu yang kucing tu dah ha, ya. Ah Haa, kucing, kucing tu dah mati sebenarnya ha. Baru petang tadi, pukul empat ha. lebih Dia dah nak zak So uh, I make up my mind untuk pergi kat vet so to put him on sleep for good lah mm. uh, so dia tak dia tak suffer banyak sangat sleep mode lah uh, yes turn on wow. the sleep, sleep mode. mode punya handphone kucing handphone <coughs> wow kau ada, <coughs> kau ada <kucik? coughs> kucing ada kau ada kucing ada nasi dia mati wow. tak <laughs> tak biasa kalau lengkap kena masak di nasi <coughs> dekat <dia tak> pedang <coughs> jadi basi wow tak engkau memang tak dia pegang apa-apa kalau aku bukan nasi goreng free <coughs> Aku kau bagi orang, aku doh. Kau masa lain nasi goyang, nasi goyang pun kau ambil. Kau nasi, <laughs> makan? nasi makan? aku tak makan. Kau nasi aku tak makan. Kau nasihat kengkang tak makan? stok kengkang terus. Apa masalah si kangkang sebenarnya? Kenapa kenapa nasi itu perlu dikangkang guys? Kan? Kenapa engkau tak keluarkan ganjil dulu? Wah pastu kau letak je ke dalam nasi mestilah bib layu mesti ada okay, drama okay. tak tak keluarkan nama? apa apa saja oh. yang ada di bawah di bawah <laughs> Di atas <laughs> kenapa kalau mesti di bawah kenapa tidak di atas ke lain Bawang bodoh sangat kalau di atas maksudnya dia berdekat dengan hati okey kotor wei tapi benda tu kotor wei eh. dia bukan masalah hati sebenarnya kan bila hati ya. telah hitam dia astrolia dan astro oi <laughs> <laughs> ha apa tu kau memang throw. tak tengok cerita nah, Melayu langsung ya? Tak ada TV ah, tu lupa, tak ada TV. <laughs> yeah. Teruk, sekarang Tak ada TV, Netflix and shit, chill Teruk senyam Dah tak mm. relevan ha, Dah tak relevan, dah tak, tak boleh relevant. dijual Kenapa pula tak boleh dijual, ramai juga beli TV TV boleh jual Abis tu? Konten <laughs> tak boleh jual? Haa, konten dah tak boleh jual kat TV Kenapa konten nak kena ekat dengan yang ni, Government? Ha. Tak. Kau tengok yang nak pro saja ha. eh. Tak. Ha. Kan aku tak pihak mana-mana. Tapi Aha. sebab TV sekarang ni, Aha. dia sekarang dah mula nak merevolusikan diri ke digital. Ok. So maknanya kau? Engkau... Macam surat khabar. Ok radio masih relevan lah. Sebab dalam kereta. Ok. Surat so, khabar. TV. Dah? Okay, lawak uh, okay. cik <laughs> okay. okay. okay. uh, <laughs> <TV? laughs> Kita mana pasal TV pun Kita bersuaran <laughs> di hadapan penonton Di studio okay. oh, live. Ah, yeah. Kita bersuaran live sebenarnya Itulah, like ah, dia, dia dah tak relevan so semua sekarang nak pergi ke digital Tapi, tapi kalau katalah macam uh, live event EJL ke, Grammy ke, Oscars ke Takkan ada juga online boleh sosial media pun orang cepat je update apa jadi je dekat AGL ke AMLGM ke mana tahu betul tak tapi itu dah jadi jatuh ke faktor lain juga bila kita cakap digital bila kau cakap oh kenapa hospital tak masuk dalam online kan mungkin certain orang boleh tapi sekarang ni uh, mostly lah orang kat Malaysia ni internet ada kota Aha. Itu je sebenarnya Yalah, ada Itu je. Mungkin juga, mungkin Aha. juga, mungkin And tu speed, punca speed internet ini pun Itu right, right, faktor right, juga right, kenapa right. TV Masih ada relevan lagi je lah Aha. Cuma on certain things Yang macam content TV Yang dah bukan-bukan Dengan drama yang tak masuk akal Aha. Dengan iklan yang terlalu banyak Aha. Dia dah jadi Aha. Apa apa term saya lupa tapi dah jadi pack Dah jadi Cluttered di dalam kepala Plutter, yes, tak, TV, TV. Oh, TV. No. Tapi kan macam Aku rasa kalau TV ni Dia akan still kekal relevan Sampai bila-bila Sebab uh, Dia macam ada This one sense of sharing Dengan semua orang tau Kau tengok at the same time Benda yang sama Sebab bila kau tengok online Kau tengok benda yang berbeza Kau tengok benda yang berbeza Sebab benda, berbeza. Sebab benda tu macam on demand Apa ni Lepas tu uh, Kau tengok YouTube pun Takkan semua tengok The same clip At the same time kan So macam channel katakan like a national tv kan if if something happen orang akan buka tv orang yeah. tak buka online plus dia punya uh. appreciate punya tu lagi tinggi ha uh, yes. ya sama yes. je macam macam you dengar radio menyanyi mm -hmm. dengan youtube <laughs> you playlist ha uh, yes, so, yes kalau your favorite song keluar kat radio you mm. can ada satu Wee, pilihan yang uh. more excited uh. daripada dengan dekat ni uh, uh, uh, sebab apa sebab benda tu tak boleh kita control so bila sekali dia jadi itu macam ih eh, appreciate ah macam uh, uh. kuat kat radio Maybe sebab ha. kita macam, kita appreciate yang Oh shit, benda yang kita suka ha. Keluar dekat something yang semua orang boleh dengar ha, it's, ha. it's not really It's, like, it's not like really yeah, But in kind, terms of business-wise Yeah, online uh, will, will be better online lah Online will be better So kau, kau macam, kau tengok? Kau subscribe Netflix tak? Tak, tak. tak. TV tak kat perlu online net, pun tak tengok tak? Tapi tu kau buat apa je? Tak buat, buat apa Ya aku minta. lah ada benda ni nama dia Get Alive. Ya itu dia Burn Drops, Burn Drops. Ha. Get Get a sauce, Get Alive. Get apa? Get a sauce, Get Alive. Get a sauce. Sauce life. Spicy life. Padu betul. Aku pakai Maggi kat rumah. Sauce. tu maksudnya inform sauce sauce. Tak doh. S O U R C E. Get a sauce, Get Alive. Ah okey okey okey. So engkau sebab engkau dah pernah berlakon. Hmm. Tak pernah tak pernah berlakon eh? Tak pernah ke? Ah tapi kau dah pernah aku pernah pergi casting. Kau cakap kan kan apa ni dekat borang casting tu kan? Ada followers punya apa ni apa followers punya tempat. Apa kau cakap ni? Okey. Ah, ada satu kolom ah, yang ada satu kolom yang, yang kau, kau kena tulis followers. berapa banyak followers kau dekat Instagram kau semua ni. Kau tak rasa benda tu macam yes, barai say. ke? saya saya rasa Jangan saya sangatlah aku tahu oh. oh. aku rasa <laughs> aku rasa saya. aku rasa benda ni dia macam aku aku tak, tak, tak relevan tak tau yang orang ni nak isi follow sebab dia, dia sebab dia menunjukkan aku yang macam orang ni aku belajar ayat relevan jadi ni kau belajar kelas dengan 4Dlah aku banyak fikir <laughs> banyak benda tak tak relevan okey okay, okay, okay. yeah. lepas tu okey dia macam, macam bila kau letak Uh, berapa followers ni hmm. maksudnya dia akan tengok dan dia akan ambil orang untuk uh, sebagai tailor ni based on followers sahaja jadi kau famous because of follower bukan sebab kau ada bakat. Mm -hmm. Kau nak famous because bakat sebab biar orang kenal tapi, kerja kau. Tapi tapi orang orang yang ambil kau tu, so followers kau. Pasal dia ambil jalan singkat untuk kat di promotion. Ha iyalah. Ha, tapi kalau orang tu memang mm -hmm. tak ada bakat, tak ada minat dia sahaja nak masuk sebab dia mengejar film. Mm mhm. Then habis bila dia akan nampak bodohlah dalam lain. Kira kira kira dia penat lah, Penat kejar film. Dia, dia kalau kejar like, tu laju eh. nak, nak kejar fam <laughs> dia, <laju>. oh, <laughs> dia kejar <laughs> Fam tu dengan cita lebih kurang Dia macam kejar flight lah Kalau flight tertinggal, barang Flight kau tak boleh kejar Aku rasa tak, tak, tak barang Aku rasa lah Kejap flight tu Jangan nak kejar <laughs> Kencing lah <laughs> <laughs> Kendul betul uh, toilet, kat sana, toilet kat sana Ok Ok um, So lah. aku okay. rasa dia memang macam tak berguna lah orang menang macam ni Bagi aku dia macam tak berapa fair mm -hmm. Walaupun mm -hmm. aa, followers saya, I mean, kalau orang cakap macam Alah, follow, follower kau mine. banyak aa. ni Tapi aa. Aa, tapi bagi aku sendiri fikir macam benda tu tak perlulah sangat Sebab dia akan, mana tahu sebab Basically because follower kau banyak mean, Means dia akan prioritise orang yang ada fo banyak follower dulu mm. Tapi macam mana kalau orang tu followers sikit Ataupun sosial media tak ada Tapi dia terror berlakon haa, kan? Kita tak tahu hmm. tapi haa, dia memang ada talent hmm. Tu yang kesian macam Kalau hmm. kau ada followers yang ramai hmm. Dan kau tak pandai berlakon and Orang still akan ambil kau Lepas cerita bangang hmm. Dan everything will go downward spiral lah ya. Barah lah dia macam nanti kau kau akan dikenali bukan dengan sebab yang tertentu yang betul yes, uh. kau kena berhenti orang pun akan cakala orang berhenti pemegang lah berapa lah, banyak follower <laughs> ha, kalau dengar kalau dengar pun macam tak beberapa oh, nak nak Instagram model ha. <laughs> I'm quoting his videos man <laughs> okay. ah, dia oh, macam oh. tak tak sedap nak dengar lah kalau orang kalau kawan tanya ke eh, isap berituh dia tu, ah, tu artis oh, macam dia famous, follower ramai je the fish. Ha, walaupun, macam, walaupun kau peka. pernah berlakon dalam movie ke apa, uh -huh. tapi orang cakap macam tu. Nak ke? Tak kan? sudah yeah. betul So that's why lah. If you want to be a famous huh? social media influencer kan? Or anything. Ah, yeah, or, or anything. You have to at least have your own product lah. Uh, right. Betul lah. Know know your USP. Apa Unique you, Selling Proposition. Uh, budak degree. Budak degree. Terang. Astro. <laughs> Okay, but, apa sebab um, dulu kau famous pasal Vine kan? Uh, What is the worst experience as a person yang dikenali through Vine? Uh, What is the worst experience? Yeah, the worst experience lah maknanya All this fame, apa dia punya downside? Hooks memang banyak, potong potong line Okay, okay Dia <laughs> yes. uh, punya downside? Yes saya pun sebenarnya tak ada famous mana Tapi Kayaknya geli je Saya besej-besej je Tapi ada uh, punya downside tu macam contoh lah Kalau keluar Ada satu time ni uh, Aku pergi makan dengan family Like baru sampai Makanan baru sampai ni ha. Nak makan Lepas tu tiba-tiba entah mana Budak dia datang ha, Boleh tak ambil gambar Like depan Family Aku baru nak makan ni ha. Aku, ha, Boleh tak nak ambil gambar Macam Aku macam nak makan dulu uh, Macam kacau lah kacau. Basically in public macam Kau tak beberapa cannot really enjoy lah akan hmm, hmm, hmm. uh, ada dua orang datang datang Kesian lah macam kan, macam Tak adalah aku tak privacy. suka Boleh je tapi tengok masa dengan situasi ha, lah betul betul betul sebab dulu kan uh, masa kita pergi Tesco kan eh. oh who <laughs> oh, shit masa tu waktu kita pergi Tesco Tesco Cheng oh. uh, dua kali eh kau ada masalah dengan orang mengejar ni first dekat Tesco Cheng no? ha uh, Masa tu dia tengah dah, beli barang apa lah? kalau dah kerja susah tau ah. Dia macam nak cari Maggi tapi kau, kau lari pergi tengok sabun ah. Mana <laughs> je bermaggi? <buat> <laughs> Uduh siar Aku uh, yang kelakar tu yang masa kita pergi DPO dalam, dalam perlawan tau Yang masa... Kayak bayang tu eh? Tak, masa tu... Ha, ah, masa tu bayang kot, ayang, tak tahu tak? Cinta... Maksudnya cinta di Kepadokia Yes, ah. this one Pasura baik Wuih, Pasura baik siap Ok <laughs> uh, kau, masuk kedai, kau masuk kedai baju? kau jangan main gila masa tu aku dengan dengan Mickey. Je. Masa tu Mickey ada? Mickey ikut ada nampak ke? Kau tak nampak. Oh, aku tak Maka nampak. Kau tak nampak. Mickey ada kan. Aku rasa aku dengan Mickey kat luar. Sekarang aku dengan kau. Aku... ada seorang budak belagi masuk dalam. Weh, ok ok ok ok aku cuba. Aku <laughs> cuba benda siot. Budak tersumpah kelakar gila siot. Jauh bodoh sebab sebab apa ni abang dia dah jalan kat depan kan pasal budak ni so, abang ni nampak, abang dia, ni yang nampak tak abang ni tak nampak abang, abang ni jalan budak tu ah ha, budak tu macam mula-mula dia lalu depan kedai ha. dia nampak kau macam ui sini ah dia pasal dia jalan dia jauh lah, macam dia, dia, macam, <laughs> dia macam me, dia macam me, apa menjongok-jongokkan ha, kepala dia tengok ha, ha, oi oh, ha. dia jalan tiba-tiba ha. dia lari oh depa depa aku nampak apa hal mamak ni free waki waki waki waki masuk dalam tak gagang bang kau belah aku macam we we What just happened, man? <laughs> Siut dah, dah, Okay. Tak aduh. Okay, untuk next segment, Acap. Acap, ya. Eh? Ha. Apa perksnya, jadi orang tak famous? Apa perks jadi <laughs> tweet famous? Jadi orang tak famous? <laughs> Kau tanya, aku buat apa, aku? Oh, oh bukan, Oi. bukan. Oi. Oh, bukan. Salah, salah, salah. Youtuber. Ba Bawa Ronun, <laughs> s**t, leben. Alik bila nak buat cover. Haa, okay. Hey, so, ha, buat Instagram je, cuba buat kat YouTube. Ooooooh. Uh, cuba curry, cuba buat course. kat YouTube. Lepas tu kau Okay, sebenarnya so, sekarang ha. ni tak nak ke The matter is uh, equipment ah equipment nak pun kau kau tahu tak sekarang ni dekat atas meja ada iPhone 6, iPhone 6s, ada iPhone SE. Tiga-tiga capable untuk record 4K babe. Aku dah aku dah dah, dah <laughs> pernah cuba, aku dah pernah cuba. Tapi, <tapi battery kerja. Tapi agak sound tu bagi aku macam, <tap> sebab Okay, music daripada laptop. Ha laptop pun tak ada speaker lagi. Okey. Okey okey. Rekod tu oh, JBL tak beli lagi. Ha, yeah. <laughs> guna iPhone. Bunyi kipas pun kadang ada. Rumah aku banyak kucing kan kawan? Rumah <laughs> aku banyak kucing ya. Backup single. <laughs> ha, ah, plus. <mau> lagipun tak ada masa lah nak buat. Ha, <laughs> lah. tak ada masa. <laughs> uh, dulu masa kita part 3. Belum puasa ke? Dah puasa. Dah la bilik. Kita style. Oh, oh. oh yeah. <laughs> Ah, waktu tu kau boleh cari uh, video tu ada lagi dekat YouTube tapi silap aku nyanyi lagu nasib pakai baju Barcelona silap ah nampak tak lari start ni tu panggil uh, siapa rekod kau? akulah rekod oh, eh. maksud tu aku rekod aku pakai aku pakai mic nilah mic ni ah okay, uh, engkau abi eh bibi zupa zupa main main gitar bibi backup vokal alif main main si, uh, main vokal kau ni bibi ah apa ni akil beat ah uh, uh, uh, mail buat dia <Elena> wow Aku tak faham Betul Mael dengan Miki Yang kau dengar sepanjang Podcast ni Akan berada Untuk episod yang Seterusnya InsyaAllah um, Masa tu Buat Lagu apa? Harapan eh? ah, uh, Ramadhan Harapan uh, Ramadhan Tak silap aku Last time aku check uh, View dia dah Eh. 700 800 sampai 800. Kau koyol lot lah, koyol lot, quite a lot. Okay Orang lah, koyol lot. Kau nonton film tu. Aku nonton film. Aku rasa sebab sahaja. Saat itu kau memang ramai tengok. Ayes, sa ah, sebab bulan puasa. Uh. Aku pasang seorang je komen kat bawah tu. Zack American. American. Ada komen. Ada, ada komen. Zack American tu kan? Ya, ha, YouTuber tu lah. YouTuber lah. Kita punya Senior kan? punya Siniya. Suka tak? kenal? tak? kenal Zack American. tak? kenal? tak? kenal tak? American? tak? Suka Bukan adik dia. Tak ada kena mengena. Tak ada kena mengena. Tobat laum, okay. stop laum untuk tak ada kena mengena. Ha, okay. tobat laum tak ada kena mengena. Ha, ya, Torbat tu ta kata. To. To lah. Okay, okay. Dia dia macam ni lah, to uh, Marvel Cinematic Universe lah. Apa ni? Ant-Man, <tuk> Deadpool. Tak <tuk> ada ayat-ayat <berpik> <tuk> <berpik> <tuk> <ada> kena. -tuk. <tuk> ha. Lah. Ah, ha oh. Slow. Tak dapat so, lagi. Bagus. <tuk> Basically lagu tu lagu tu orang cari pasal. Pantu pula orang Yeah. Sekarang nak cari lagu apa Sebab orang asyik lagu raya je ha, Dia masih curious Tak ada kerobatan ke Tapi kita ha. pun buat tu Sebab ada motif dia Ada perform Ada oh, Masa yeah. tu nak perform untuk Main-main tu Perform Kroin. untuk Isfal lah Oh oh sebenarnya tu training sebenarnya. Ha. Training untuk Isfal Training untuk Isfah. Isfah tu sebenarnya ialah Islamic Short Film Festival. Ya, yeah, yang dianjurkan oleh uh, UITM Melaka, ha, yang, peringkat fakulti yang juga... ...dan dikepalai oleh Acara Muhta. Ya, yeah, itu dia. Ha, itu yang dia panggil kroni so, tu. Let, let's talk about that. <laughs> itu yang panggil e. kroni kan? Ya, yeah, yang menjadi isu ialah bila filem... <laughs> uh, <laughs> filem apa jejak, jejak kausal, kausal yang di-direct yang di oleh... Adeline dan rakan-rakan Alip Nom Dan juga Direct oleh Akit. Adeline yeah. Yeah. <laughs> <laughs> <laughs> Apa jadi? Apa cerita? Okay, tak perlu diseritakan <laughs> Dekat dalam ni Terlalu personal eh Lepas tu uh, Diorang banyak menang Anugerah-anugerah technical, yes. Anugerah editing out terbaik anugrah Out of pulang. seven Out of seven Nominist kita orang menang empat Ah, uh, empat Tu banyak tu Tapi tak menang film terbaik Yes Barai.com Apa hal kan? Tapi biasanya memang macam tu uh, Skrip terbaik akan menang film terbaik Usually it's like that Pergo so, pasal. Rasanya pasal pasal takut ni kot. Orang cakap, "Oi, ni bias ni filem kau kawan ni." So okay. benda isu propaganda. Syu je ialah First a uh, aku menang nombor dua Detensi menang nombor dua untuk the whole thing. Tapi tak ada menang apa-apa kan? For technical. Tak ada. For technical langsung tak ada. Dia, Skrip pun tak ada Sebab yang, yang menang skrip is apa ni Shambul punya eh? Ah, Haa, so, kan? punya team So adakah nombor dua itu sebagai hadiah simpati macam mana? Tak sebab ada tiga nombor uh. Ah, Dia kalah dengan the first one tak silap aku ada tiga markah je eh. Tiga markah tu on apa tau, content religion Sebab cerita kita orang malas oh, <laughs> Cerita kita, cerita aku kan mana ada Mana ada cerita pasal agama sangat eh yeah, yeah, Marai.com so, Tapi sebab aku ketua projek proceed macam aku kira penganjur lah. dia, dia jadi macam kes yusuf aslam bagi anak bagi syamsul yusuf menang FFM tahun lepas tapi ha. satu hal juga bila uh lu Bila, bila, bila, bila. Okay. Ashra Motta sendiri yang kepala ah. untuk Ismail ah, Lepas dan tu roommate <laughs> Dan dia juga panggil saya, Alif ah. Untuk persembahan Ya, yeah, yeah, itu dia Dan dia juga menyuruh saya punya kawan, iaitu Megat Untuk menyampaikan hadiah kepada saya Haa ah. okay. Itulah yang menjadi ah. isu sebenarnya Semuanya kita orang Haa, ah, cuma aku nak clarify kat sini Kalau ada budak-budak UITM -budak Landu dengan uh, Keputusan, bukan kita orang punya So, Ada juri-juri so. profesional dari luar bukan ke UiTM. Kebetulan. Kebetulan, kebetulan ah, yes. Penyampaian hadiah tu dapat pula dekat Megat kalau awak kenal Megat ED, Megat Hamdanish, ah, dia yang bagi hadiah. Kebetulan dia kita orang dapat result untuk the whole thing pagi tu. Pagi aku oh dapat aku dapat result tu pagi tu. Tak apalah sebab sebab the whole thing untuk Isfal is something yang macam Susah nak manage Sebab banyak sangat perubahan Yang yes. ditentukan oleh Penasihat event Susah sendiri dah Banyak benda yang boleh Ketak untuk bajet sebenarnya yes. Bajet tu memang terhad so, Lepas nak buat makan lah aa, Makan tu sebenarnya tak perlu oh. Makan tu banyak RM800 oh, oh. Tak perlu pun uh, Banyak kan eh menang hanya dapat Hamper sahaja Hamper yang lepas sebulan Baru makan Hamper sahaja Tak ada apa-apa piala A Air sparkling <laughs> Sijil so, pun tak ada. Kalau Aduh. saya nak saya nak claim oh, saya punya sijil pun tak ada. Saya nak claim Ramai saya punya CJ. movie best pun orang tak ingat saya. Ah, mana? Yes. Ha ni saya punya gambar lah. Hamper saya. Hamper. <laughs> Hamper pun tiga rangkap plastik. Tiga rangkap. Dengan bakul dia. yang megah bawah sekali tu. Apa ni? Uh, masa tu ada 20 filem yang bertanding. Uh, dia punya tajuk yang masing-masing memang -masing bukan-bukanna. Lah. Kau yang yang kelakar jejak kau sah apa kena mengena sih? <laughs> jejak kausar Tahu doh. Jejak Kaosar apa? Siapa siapa yang siapa yang bagi nama apa jejak kausar tu? Dia ada maksud. Jejak Kaosar tu sebenarnya kawasan, Jejak Kauser. Saya tak pastilah Kaosar tapi dia yeah. dia nama ni di, diberi oleh aa, saya punya classmate juga. Ha ha. Classmate saya yang tahu dia aa, pasal dia cakap Kaustar tu macam jodoh. Saya pun tak tahu. Kaosar tu jodoh? Saya pun tak pasti. Suganto so, tolong fact check pasal tweet dekat aku eh. <laughs> <laughs> tak sebab ah masa tu aku tengah serabut. Aku Aha. dah serabut nak fikir pasal script dan juga oh sebenarnya script tu aku juga yang buat. Bukan yang buat. Ah walaupun nama orang lain aku juga yang buat. Ah iya ke lah. Yes. Okey. Nampak macam ni. Ah lah. direct ha. pun sebenarnya aku juga yang buat oh, dengan okay. dengan Akif tapi Faham. nama orang sebab lain. Itulah. Itulah isunya. Itulah ah. that, that quotation hand dia ah. so, ni. Okay. Kawasan tu dikatakan macam jejak kawasan. Macam jejak Rasul lah, kiranya-kira ni. Haa, Islamik itu berdasarkan pada tanjuk sahaja. Betul pun? Maksudnya juga betul. Apa tu? Maksudnya grafik. Okey. Okay. Uh, lepas tu uh, apa yang berlaku pada malam peng anugeraan Isfile tu? Barai trok ah. Barai trok. Okay. isunya barai. sebab masa kan malam anugerah tu first lagu negaraku tak lepasang. 10 minit dia orang berdiri. Yeah. <laughs> oh itu lagu negaraku. Dah la rektor datang. Lepas tu penolong rektor datang, tak pernah dibuat orang huh? event dua-dua datang. Biasanya eh? dia salah satu kan? Yes. Biasanya salah satu. Datang dua-dua. Barai. Terima kasih ada kursi. Haa. <laughs> tak, mula-mula sebab orang aku expect uh, rektor seorang je datang. Dr. Rani tak datang. Apa ni, kita punya penolong rektor masa tu. Kau tahu reaktor dah tukar? Sekarang? Haa, dah tukar. Perempuan? Perempuan, perempuan. Okey, kembali kepada cerita tadi. So, aku, plan dia ialah aku pun duduk sekali, lima orang. Ha, memang tu sebenarnya ada 5 kat situ, 5 5 5 tetamu kehormat tu aku duduk kat depan. Kesimpulannya, kusing kau ganti kerusi dia. Yes. Ya, tak apalah. Sudahnya aku duduk belakang stage. Tapi tu dia. Ha, Tapi Bob tengok dengan aku sekejap macam kelakar. Supah kelakar beb sebab aku sebab kita tak diberi peluang untuk rehearse. Kita tak rehearsal. Kita tak ada kita tak tahu rehearsal kat mana. Kita rehearsal dekat padang kat belakang luar DTS tu. So. Pelakar gila, okey. Dia berikan ketibaan. -tiba dah dekat Padang. So, uh, ada dekat hujung-hujung event Medina tu, hujung-hujung event Isfal tu, uh, ada orang letupkan belon. Ramai-ramai orang letupkan belun. Uh, senior letupkan belon. Aku macam barai ya, siang, ini... Dahlah, part 6, kau buat perangai macam ni, kan. <laughs> letupkan belon. masa kita orang tengah nak announce Tiga final apa ni Final actually. award First kali best movie Lepas tu pelakon terbaik dengan ini apa semua tu Masa tu dia bantai pergi letuk totok letopkan belon Bunuh semua bagai macam Oh ya yeah, ya yeah, ya yeah. Adalah lah rektor ada kat depan Yang kelakarnya Isfal Mula-mula bajet RM52,000 Kalau tak silap lah Bajet RM52,000 something Turun lagi rm k. Turun lagi rm k. Bayang lah, sebab tu dapat hamper tu ya. ha. Tak Terima pernah sihat. ada orang buat penganurahan 3K tau ha, Tak pernah, belum pernah Rector naik atas Alhamdulillah, ya, kita dapat buat event dengan kos yang sangat rendah Aku tak kucam, apa benda, Memanglah kos rendah tapi ah ha, Gitulah, gitulah jadi dia ha, 3K, kau nak sangat 3K Salahkan penasihat event Tak masukkan akal lah Tak masuk akal Kau buat event apa dulu, viral? mere. Ah. Eh no no, sebelum tu, sebelum tu. Kita orang kita orang I am for you. Oh, apa tu? I am for you lah I, I am, am for you. you. Yes. Yeah. Just uh, describe sikit. Describe strap sikit ah. Uh. Okey, kan. yes, sebenarnya I am for you ni lah. Sorok ah. baju tu lagi, ada ya? Ada dia, lagi. <laughs> baju I am for you. I am uh, for, baju dia bukan K. I am for you kan? I am for youth. Ah uh, cover for you. I am for you. Yes. Okey. I am for you. Kau tak stiker kau orang tu, ada lagi. Hmm. dekat tangga-tangga Ada lagi? Ada lagi. Dia tak kikis. Terkekal. kekal orang tak kikis. Sebenarnya I am for you ha. tu uh, atas atas idea yang tak pernah dibincangkan sebenarnya. Ha ha. Idea sok okay, okay. lah cakap. Siapa yang siapa yang bagi idea tu? <laughs> ha, nama idea nanti nanti blip eh nama okay, dia. Okey okay. eh okay. Ha, dia, nama dia dengan cakap sama. sama. Nama dia dengan nama dia dengan bercakap sama. sama. Dia blip. <laughs> <laughs> <laughs> okay ha, Nama Okay. Okay. Oh. dia dia dia pedolong kan kita ketua projek. Tapi terus bukan kita ramui kita projek ni lembut Aha. kan yang kai ni lembut asin uh, apa S sotong. Dia no no. Ayang <laughs> kita projek ni perempuan juga Aha. tapi dia lembut, lah. dia lembut hati. Oh, okay. Lembut hati. Dia mengayahkan segala-galanya. Dan juga dah pecah kepalanya. lah okay. kepala. Idea dia katanya beliau eh katanya Aha. beliau lebih lebih daripada pengalaman dalam hmm menguruskan skandal event lah event, event lah okay. Kira-nya so, so Dia lah jadi ketua lah Kira-nya uh -huh. Dan dengan idea dia itu Dengan nama pun itu Semuanya tak ada Tak ada dibincang Dan tak ada diundi Faham tak? Okay ha. So maknanya U dia Undi benda dia lain lah. Undi benda lain Dia buat benda lain Bukan benda lain, benda lain. Ha. Habis tu kau punya satu kelas Okay tak? Lah. Kita orang terpaksa ikut Ikut je lah Pada mula ni memang Terpaksa ikut sebab Biasalah okay, nah, Kau dah nah, undi dia jadi KPI langsung malas. Ah lah siapa nak jadi KB? Lelaki semua sujud. Oi, <laughs> buka. Semua sujud. Semua sujud tak boleh kudung. Ha, bila dah dapatkan dia semua bising. Ah, ha, itu bagus, bagus Tapi bagus. Pada asalnya tak ada masalah pun kena ah. nak jadi ketua ke apa. Ah. Tapi cara dia, cara ah, dia okay. kan. Bincang dalam kelas ah uh, okay. bincang A B C lepas tu balik tak masuk Tiba-tiba uh, dah ada group WhatsApp. Jadi B. Wuih bincang ABC. Result B. Jadi maksud maknanya dia tengah tengah draft kereta tu macam ni. Hmm. Ah kita tukar. Kita ha. tukar. Tukar macam dalam So, so, so I... apa apa IM for you tu? Okey, kalau saya cakap pun orang dia akan tak faham. Ha ha. IDD ialah Uh, dia nak menjadi, dia nak membuat, dia nak, nak nak mencipta satu platform Di mana I mass for you tau, nanya uh -huh. I am for you, mean uh -huh. I mass for you uh -huh. Dia nak satu platform di mana uh, mass media adalah satu medium yang terbaik untuk kita punya use Ok Ok uh. So, dekat situ pun dah ada kekiliruan sikit uh -huh, kan. Uh -huh. Dia, dia peningan, macam apa ke benda? Apa benda sebenarnya uh -huh. kan. Macam orang yes. lain, sinematografi, yes. sinema yes. merdeka. Yes. Sinema uh -huh. So, kita tahulah event tu berkenaan dengan merdeka dan juga disayangkan sayangkan si sister hmm. patriotic kan. Uh -huh. Macam kita orang memang memang, memang last minute, sangat-sangat last minute, baru ternampak arah tujuan event tu sebenarnya. Apa benda sebenarnya? Sebenarnya event tu hanyalah talent night. Apa kena mengena? Yes. Exactly so, yeah. so apa apa intipati event tu malam tu So like semua orang menyanyi, berlakon apa semua lah uh, Kita orang ambil talent yang boleh main seruling Dan main gambus Itu semua itu uh, semua macam Describe mamat sorang tu je uh, Mamat sorang tu jugalah Dia perform dua kali ke apa Tak lah yang, yang main seruling tu orang lain lah <laughs> oh, okay. uh, So kita orang Setelah event tu Aku cakap uh -huh. Dia caca marbak ikut caca kacir Tapi berjalan lancar ke tidak malam tu Alhamdulillah Lancar lah? Uh, lancar kata, ke lancar? Boleh katakan lancar lah <laughs> lancar, Boleh kita lancar okay, right. Cuma preparation dan, juga preparation dan juga rehearsal tak ada ah, right, right, Intipati right. ok, sambutan ramai mm -hmm. Sambutan agak ramai mm -hmm. Tapi itulah tujuan, motif Objektif okay. Objektif event sendiri tak tahu, tak nampak ke mana Tak ketahuan lah Plus kita orang salah jemput guest uh -huh. Dia pegang mic. Oh, kau jemput Gas Petronas tu. Tak. Ni <laughs> lebih, lebih teruk. Gas diri ni kau sendiri tu. Wuih. Gas trik, gas street. Pakcik biasa lah pakcik dah dapat mic. Siapa? Aku lupa siapa nama dia. Dia, dia? penyanyi ke? Bukan, bukan. No dia, dia orang orang besar company alah semua yang lama. Yes. Duration untuk dia bercakap is like 5 to 7 minutes. Gitung kau punya allocation Eurasian, lah. Eurasian. Berapa lama ni sekarang? Saya drag 20 minutes pula. Allahuakbar. 20 minutes. Ceramah politik ke? Yang FM awak tu tak tahu dah, buat apa dah. Haah, oh, tiba-tiba masuk politik eh. Yes. Dia masuk politik. Dia wow. Masuk politik. So on crowd sendiri orang dah macam pandang kiri kanan. benda ni. <laughs> Kita dah salah masuk e bidang ke? Weh, <laughs> tak tak nak ni. Eh, ni apa ni? Kemahiran Insania ke? Tapi, fish! Alhamdulillah lah, everything, everything went well lah uh, Apa? Sebab aku uh, last semester, aku buat event uh, magis. Magis. Ah, uh, meskom... Meskom greeting in school Haa, uh, so kita orang punya event sekolah melibatkan lah. uh, melibatkan sekolah Sekolah Arab tau oh. Dia bukan sekolah agama Islam, sekolah Sat Arab Satu sekolah je ke? Satu sekolah je, satu sekolah aja. Uh. Dia Sekolah tu pelik sikit, sebab dia bukan sekolah agama, sekolah Arab Sekolah Arab Sungai Udang, Melaka. Memang, memang, memang Arab lah. Memang Arab. And kebetulan, sebelum kitorang buat event tu, sehari sebelum, eh, tiga hari sebelum, event tu, orang ada, apa ni, uh, ada lagi satu kelas lain buat event sama. Tapi bukan event tu samalah, event tu bengkel menjawab soalan. And sebab dia orang sekolah Arab, So kita orang ni kira bersyukurlah kita orang panggil yang orang paling yang paling boleh cakap Arab dan baca doa sebab event yang sebelum tu baca doa kena gelak sebutan salah sebutan salah tukar maksud yeah. <laughs> okey benda penting dalam Ui, Arab okey tapi yang event aku buat ni yeah. dia macam introduce mescom untuk budak-budak sekolah Ah, unca macam, macam okey, kau masuklah meskom kalau kau minat ni ni ni apa semua. I think it's a good thing lah sebab UiTM dah start buat event kat luar. Ya, ya. Ah. Sebab kalau kau buat event kat dalam yang datang semua member kau aje. Betul betul langsung ah, kan? So kau rasa apa yang paling susah sebenarnya bila buat event? Rasa paling susah hmm kita nak unite satu team. Apa dia? Nak unite satu team. Nak unite satu team. Uh, itu agak agak mustahil untuk capai the right level of professionalism tu Aha. sangat susah barai. Kau gitar? Tudu timur lah timur. Itu point aku Tua, tua, tua, tua, tua Tidak apa Yalah tapi the main problem yang orang ada Is teamwork Maksud mm -hmm. tak semua na, vacuum lah. aku. Tak nak Eh, aku vakum aku Semua tak nak kau break Itu vacuum kau? Kau kena tengok vakum aku uh, sejap uh, <laughs> Sambung balik tadi aku tadi uh, uh, The main one is the The teamwork lah uh. Dia memang uh. kena Semua kena Commitment Uh, ya, yeah, I think like selain daripada Alif punya poin timur is the commitment Commitment uh, To actually, uh, apa macam lancarkan event tu hmm. Kalau tak ada commitment, tak adalah And then nanti kerja kita akan buat secara malas-malas Kan okay, nanti macam sia-sia je lah buat plan macam, -macam tu hmm. Macam yang lah saya kata passion. Weh, uh, passion, passion Bagus, bagus, bagus Ya, yeah, sebenarnya ah, kita semua dah menggantuk eh Kau tak menggantuk <laughs> Benarnya lah Kerja ha? gila ha? ah, Kerja gila oh, Kau kena buat lagi. presentation esok yes. eh. Esok kena bangun pagi ah. ah. ah. Sekarang jam dah pukul Satu lima minit Satu eh, lima minit Ah, ok So terima kasih kepada Semua yang mendengar aku rasa dah Dekat sini Almost sejam 56 minit eh, Aku potong-potong nanti dalam 40 minit 30 minit something Terima kasih kerana mendengar Podcast yang bukan main pointless yeah. lagi Ya, yeah, uh, okay, dan kita Macam-macam Rencam Oh, rencam Aduh, selur <laughs> Ok, terima kasih kerana mendengar uh, itu jumpa lagi di episod yang akan datang uh, InsyaAllah Kita akan bersama dengan Tetamu-tetamu uh, lain yang lebih bangang daripada ni Bayang-bayang Bayang, baya. baya, terima kasih Ok, ok, ok For real, for real tu Bye, Assalamualaikum